«Вибачте, я не збирався вас звинувачувати», – квапливо перепросив Чижевський. «Просто не знаю, що вже й думати». «А ви не думайте». Відповідь здивувала Чижевського, але перепитати він не наважився. «Ще раз вибачте, мовість замість того, до побачення». У кухні заспівав чайник. Чижевський поклав слухавку і вийшов з кімнати. Пізніше, схилившись над чашкою, він сам собі всміхнувся. потер з короню, в якийсь час полудня застряг пульсуючий біль. Щедро розбавив каву коньяком і залпом випив. Опік під і зморщився. Потрібно було когось звинуватити. Але кого, окрім себе, людина току було диких змій, які рідко знаходять спокій одна біля одної. Чиє ще кубло він знав так само добре, як своє. Принаймні, таке звинувачення можна вважати хоч якимось виходом зі становища. Чижовський знизав плечима і відставив порожню чашку, денця якої йому підмургувала Марго. Зі сходу несподівано наскочив холодний вітер і, зачепившись плащем за низькі хмари, перенинувся через себе і злетів угору на крилах переполоханих голубів. Єва підвела голову. Пішов мокрий сніг. «То ти йдеш?» – запитала вона свого супутника, який задерши обличчя, стулив повіки і ніби прислуховувався. Вітер саме співав. Увечері, хитнувши русявою головою, відповів чоловік і всміхнувся небу. «Мій рейс об одинадцятій». «Дощить? Це вже не сніг. Відчуваєш?» Мовила Єва тихо і теж заплющила очі. «Весна!» Чоловік раптом наче схаменувся, опустив голову і узяв її руку. Долоня була волога і тепла. Він знову усміхнувся, але цього разу дивлячись її в обличчя. «Весна, Єво! Просто весна! Як і щороку протягом тисячоліть!» У його очах зайнулася зелене полум'я, і вона ще раз упевнилася в тому, що їй не потрібні ніякі заспокійливі клише, бо у тому полум'ї горіла її душа, а вона більше не відчувала болю. Не розуміла ні слів, ні жестів, не вловлювала думок, а тенета недомогок все більше уплутували її руки. «Ти житимеш!» – долинула до неї остання фраза, і ще однією ниткою вплилася у ці пута. «Житиму так!» подумала Єва. «Житиму на тлі самого життя». Вітер упав з неба і зашелестів під ногами. Засміявся і вже звідки і здалеку по-молодейшому свиснув. «Не боляче?» – запитала раптом Єва і поцілувала свого супутника у лоба. «Боляче?» – він схилив голову в бік і на його лівій брові здригнулося здивування. «Твої очі, Дмитри!» Вони так гарно горять. А, очі!» Дмитро широко усміхнувся, підморгнув і змружився. «Болітимуть, якщо ти того хочеш». Він тросунув головою. «Усе для вас, пані, життя, навіть біль, все світ до ніг вашої досконалості». «Блазень!» Саме так, блазень передвої Єви з Едему. Жартівливо мовив Дмитро, і невловимим жестом відкинув волосся за вухо. Єва засміялася і взяла його під руку. Який раз впевнився страшне людське буття і поки що без сенсу, блазень і то його фатум. «Ви примушуєте мене образитись, пані? Блазні не люблять, коли у їхній присутності, не до речі, цитують ніцше. Це ставить їх на один щабель з мавпами – Тим самим принижуючи їхню блазнівську гідність Забираю свої слова Блазень – мапа шляхетного походження Цю істину напишемо кров'ю, щоб сутінки богів розсіялися коли-небудь А поки що сходимо, наприклад, до Національної галереї Я раз на сторіччя буваю в Лондоні Поглянемо на невмирущого Ель -Греко. Ні, краще підемо у Тейт «Чи, здається, ти більше любиш брака? Любиш чи не так? Твоє волосся зовсім мокре. А ти думала, нащадкам шляхетних мавп теж на голову крапає?»